Африка. Африка другий за величиною континент на планеті, що займає 1/5 частину суші. На його території розташовано 53 країни, зокрема 6 острівних. Основні дані площа 30 мільйонів 246 тисяч квадратних кілометрів. Населення 750 мільйонів чоловік. Кількість країн 53. Найбільша країна Судан. Найменша країна Республіка Сейшельські острови. Найвища точка Гора манджару 5895 метрів. Найбільше озеро Вікторія 69484 км. Найдовша річка Ніл 6671 км. В Африці, на найспекотнішому на землі континенті, є і вологі тропічні ліси, і вкриті травою рівнини, порослі поодинокими деревами. Ці рівнини називаються саваннами. Обидві зони населяє величезна кількість різноманітних диких тварин. Третину Африки займає Сахара, найбільша пустеля світу. Плоскогір'я та рівнини на території Африки зустрічається багато плато, пласких ділянок суші, розташованих високо над рівнем моря. Східноафриканське плоскогір'я розсічене двома згаслими вулканами – горами Кенія та Кілімаджаро, а також східноафриканською зоною розломів. Зона розломів являє собою довго розколену на поверхні земної кори, що простяглася від Мозамбіку через Східну Африку та Червоне море до Південно-Західної Азії. У цій зоні утворилися озера видовженої форми. Серед природних окрас Африки – ріка Ніл, найдовша річка у світі, та озеро Танганьїка, що простяглося на 620 кілометрів. Спека і посуха Переважна частина континенту вирізняється надзвичайно спекотним кліматом. Величезні простори, які межують з тропічною зоною, страждають від нестачі дощів. Більш як на половині африканського континенту річна норма опадів не перевищує 500 мм. Тропічні ліси і савани У деяких районах Західної і Центральної Африки Особливо поблизу екватора рівень опадів високий, і тому там ростуть величезні тропічні ліси. Тропічні ліси й пустелі розділені безмежними африканськими саванами. Для клімату савани характерне чергування сухих та дощових сезонів. Там часто бувають посухи. Ілюстрації у національному парку Чобе в Боцвані. Водяться стада слонів та антилоп імпала. Чимало африканських країн виділили значні території під заповідники для диких тварин. Туареги – кочовий народ, який населяє величезні простори пустелі Сахара. Деякі з них, як і колись, мандрують пустелями з караванами верблюдів, навантажених такими традиційними товарами, як фініки та сіль царство тварин. Горили, шимпанзе та інші мавпи, леопарди, хамелеони та чимало тропічних птахів живуть в африканських джунглях, тоді як крокодили та гіпопотами населяють озера і річки саванни. Слони, антилопи, жирафи та зебри пасуються в савані поруч з лютими хижаками, зокрема з левами та гепардами. Але це дике життя сьогодні під загрозою, тому що людина руйнує природне середовище Африки. Чимало районів континенту охороняється як національні парки. Багатство землі і надр. Чай, какао, бавовна, банани, кава, арахіс, каучук і цукор – лише незначна частина сільськогосподарської продукції африканських країн. Тропічні ліси дають червоне та горіхове дерево. Континент багатий також на корисні копалини. Тут видобувають алмази, золото, боксити, алюмінієву руду, залізну та мідну руди, які потім відправляють на експорт. З Габону, Лівії та Нігерії експортується нафта. Люди і мови Чимало африканців живе в племінних поселеннях зі своєю власною культурою. Тільки в південній частині Сахари розмовляють понад тисячма мовами. Кордони більшості африканських держав були визначені без урахування племінної організації. Тому в одній країні, як правило, співіснують різні племена та народності. Релігійні вірування у Північній Африці переважно живуть араби та бербери, які розмовляють арабською мовою і сповідують іслам. Країни Південної Африки населені здебільшого чорними африканцями. Хоч більшість із них християни або мусульмани, давні традиції і далі процвітають, а понад чверть африканського населення дотримується місцевих вірувань. Тягар бідності Дві третини найбідніших країн світу розташовані в Африці. Більшість африканців живе в селах і обробляє землю. Злигодні, хвороби і війни в багатьох районах континенту призводять до того, що часто люди не доживають до старості. У 1990-х роках середня тривалість життя в С'єрра-Леоне, Уганді та Малаві становила 45 років. Великі міста Хоч більшість африканців живе в селах, на континенті є і великі гамірливі міста Каїр – столиця Єгипту, найбільше з них Його населення становить 6 мільйонів 800 тисяч чоловік Інші великі міста виросли довкола портів Кейптаун у Південній Африці, Касабланка в Марокко та Алжир в одноіменній країні Далеке минуле. Чимало вчених вважає, що саме в Африці приблизно 2-4 мільйони років тому з'явилися перші люди. Але про цей період мало що відомо. Близько 10 тисяч років тому клімат Сахари був вологий. І в цих місцях жило багато людей. Вони полювали на тварин, збирали істівні рослини, а потім почали вирощувати зернові культури і перейшли до тваринництва. Давній Єгипет та Іслам Близько 3100 років до нашої ери, в Північній Африці, після об'єднання Верхнього і Нижнього Єгипту, виникла держава Єгипет, одна з наймогутніших стародавніх цивілізацій світу. Протягом більшої частини своєї історії це була процвітаюча держава, які її правителі фараони мали необмежену владу. Поступово Єгипетська імперія занепадала і в 30-му році до нашої ери була завойована Римом. А в 7-му столітті Північну Африку захопили араби і навернули народ Єгипту та його сусідів в Іслам. Великі королівства Протягом багатьох століть населення інших континентів майже нічого не знало про землі, що пролягли в північніших Сахари. Між 1000 та 1500 роками араби, що торгували золотом, слоновою кісткою та рабами, донесли звістки про великі імперії Західної Африки – Гану, Малі, Бенін, Сонгай та Канем. У королівствах Іфа та Беніна робили чудові бронзові скульптури, які високо цінуються і сьогодні. Королівства виникали також на півдні, наприклад, такі як Велетенське кам'яне місто Великий Зімбабве. Чутки про багатство Африки викликали величезне зацікавлення серед європейців. Завоювання континенту Португальські дослідники стали першими європейцями, які склали карту Африканського узбережжя. 1498 року мореплавець васко -да Гама обійшов південну частину Африки, прагнучи дістатися Індії. Пізніше інші дослідники досягли на вітрильних суднах Східної Африки. Португальці першими серед європейців почали вивозити рабів із Східної Африки. Торгівля рабами тривала до XIX століття. Європейський вплив У XVII столітті голландці дуже потіснили португальських торговців. У 1652 році вони заснували перше європейське поселення в Південній Африці – майбутній Кейптаун. На кінець XIX століття Майже вся Африка перейшла під владу європейців. Незалежність Колоніальне правління тривало в Африці до 1950-х років, коли колонії почали здобувати незалежність. На початок 1970-х років більшість країн стала суверенними державами, але економічні проблеми, народжені бідністю та етнічними конфліктами, призвели до нестабільності у багатьох регіонах. Організація Африканської єдності, заснована в 1963 році, ставить перед собою мету розвивати економічне, політичне та культурне співробітництво між країнами континенту. Час рівності Одна з найважливіших в африканській історії подій сталася 1994 року, коли Південно-Африканська республіка стала демократичною державою, обравши президентом Нельсона Манделу. Було покладено кінець діючій системі апартеїду – роздільного існування чорношкірого та білого населення, яка закріплювала владу за білою меншістю, тоді як корінні жителі були позбавлені багатьох прав. Ілюстрації, Народність Тахва в Нігерії будує хижі з очерету, якого вдосталь у цій місцевості. Такі хижі типові для району Сахель – посушливої зони, що межує з пустелею Сахара. Масаї – один з численних народів Східної Африки. Масаї – кочівники. Вони займаються тваринництвом і полюють на диких звірів. Приблизно дві третини населення Африки живе в селах. Хоч ринки в деяких місцевостях переповнені свіжими продуктами, в інших районах посуха, злигодні та громадянські війни призвели до того, що населення потерпає від голоду. Футбол належить до тих сфер, в яких африканські країни – домагається дедалі більших успіхів. Камерунець Роже Лар, одна із зірок чемпіонату світу 1994 року, який відбувся у Сполучених Штатах Америки.